Розділ вісімнадцятий Ото і був Томів великий таємний задум повернутися додому всією піратською зграєю і об'явитися на своєму похороні. У суботу звечора вони переправилися на великій колоді до Місурійського берега, вийшли на суходіл за п'ять чи шість миль нижче від Сент-Пітерсберга, заночували в заростях на околиці містечка а в досвіта за двірками та глухими вуличками прокралися до церкви і сховалися на хорах серед безладно накиданих поламаних лав. У понеділок вранці, за сніданком, і тітка Полі, і Мері були навдивовижно добрі до Тома і раді прислужитись йому. За столом точилася незвично жвава розмова. Тітка Полі зауважила, хай так, Томе, скажімо, то була втішна витівка. Майже цілий тиждень мучити нас усіх, а самим веселитися на острові. Але дуже жаль, що ти такий жорстокосердий і змусив страждати мене. Коли вже ви могли приплести на колоді на свій похорон, то хіба не міг ти ще раніше дістатися сюди і якось дати мені знати, що ти не умер, а тільки втік із дому? А тож, ти міг би це зробити, Томе, докинула Мері. Та певно й зробив би, але просто не подумав. Зробив би, Томе, скажи, – спитала тітка Полі з сумом і надією на обличчі. Ти і справді просто не подумав про це? Я? Та ні, не знаю. Це ж усе б зіпсувало. Ой, Томе, а я сподівалася, що ти любиш мене хоч стільки, – сказала тітка Полі з такою гіркотою, що Томові стало ніякого. Хай би навіть не зробив, а хоч подумав, і то було б легше. Ну, тітонько, хіба це таке вже лихо, заступилася за брата Мері? Том просто дуже неуважний, усе в нього бігом, ніколи ні про що не подумає. Дуже жаль, а от сід подумав би і зробив би. Переправився б сюди і дав мені знати. Ой Томи, гляди, пошкодуєш колись, що так мало думав про мене. Та буде запізно. Та що ви, тітонько? Ви ж знаєте, я вас люблю. Я б знала ще краще, якби ти довів це ділом. Тепер я й сам шкодую, що не подумав тоді про вас, мовив Том винувато. Та зате я бачив вас у вісні. Це ж усе таки чогось варте, правда? Та не так і багато. Бо сни сняться й котові. Та все ж краще, ніж нічого. І що ж тобі там снилося? Значить, так, у середу вночі мені приснилося, ніби ви сидите отам біля ліжка. Сід? Коло дров'яного ящика, а мері поруч нього. Ну, що ж, так ми й сиділи. Та й завжди так сидимо. Я рада, що ти хоч у сні згадував про нас. А ще мені снилося, ніби тут була мати Джо Гарпера. Угу, вона таки була тут. Що ж тобі ще снилося? Та багато всякого. Але тепер уже все наче в тумані. А ти спробуй пригадати, а ну. Здається мені, що вітер, вітер війнув на, на, ну-ну, Томе. «Вітери справді на щось війну в нужбо. Том притис пальці до чола, схвилину напружено думав, а тоді сказав «Згадав!» Так і згадав. «Вітер війну на свічку!» «Боже правий!» «Ну, далі, Том, далі!» «І, здається, ви сказали, мабуть, двері!» «Кажи, кажи, Томе!» «Зараз! Дайте подумаю хвилинку зараз!» «А тож, ви сказали!» Мабуть, двері не зачинені. Так, я й сказала не зійти мені з цього місця. Хіба не так, Мері? Ну, далі. А потім? Потім не пригадую, напевне, але нібито ви сказали Сідові піти. Піти? Ну, ну, що я сказала йому зробити? Що, Томи? Ви сказали йому? О, згадав, щоб він причинив двері. О, Боже ж ти мій. Зроду ще такого не чула. Нехай мені тепер хтось скаже, що сни то пусте. Треба буде сьогодні ж піти розповісти про це сіріні Гарпер. Побачимо, як вона тепер посміється із забонів. Ну, Томе, далі. О, тепер мені все як є, пригадалося. Потім ви сказали, що я був не лихий, а тільки неслух і бешкетун. і що питати з мене, однаково, що з когось там. Злошати чи що? Точнісінько так я й сказала. О, небо! Ну, далі, Том. А потім ви заплакали. Ну, певно, що заплакала, певне. І то не вперше, а тоді що? А тоді місіс Гарпер і собі заплакала, і сказала, що і її Джо був такий самий, а ще шкодувала, що відшмагала його за вершки, які сама ж вилила. Томи! то Святий Дух на тебе зійшов. Ти бачив вищий сон. Ось, що це було. Бога ради далі, Томи. А потім Сід сказав. Він сказав? А я, здається, нічого не казав, озвався Сід. Ні, хлопчик, казав, мовила Мері. Цитьте ви, нехай Том розказує далі. Що він сказав, Томи? Він сказав? Сказав, ніби йому здається, що мені краще там, куди я потрапив. Або якби я більше шанувався. Ну, ви чули? Це точнісінькі сідові слова. А ви звеліла йому замовкнути ще пак. Це ж, певно, ангел небесний десь тут був, не інакше, як ангел, тоді. Місіс Гарпер розказала, як Джон лякав її пістоном, а ви згадали про Пітера і мікстуру. Свята правда, щоб я жива була. Ну, а потім ви розмовляли про те, як нас шукають у річці, і що похорон буде в неділю. А під кінець ви з місіс Гарпер обнялися і заплакали, і вона пішла. Все достеменно так і було. Так і було, і це така ж правда, як те, що я отут сиджу, Томе. Та навіть якби ти бачив усе та на власні очі, той тоді не розповів би краще. Ну, а далі, далі що було? Кажи, Томе. Потім ви нібито молились за мене, і я чув кожне ваше слово, а тоді лягли спати. І мені так жаль вас стало, що я дістав з кишені шматок платанової кори і написав на ній «Ми не потонули, а тільки втекли в пірати, і поклав її на стіл біля свічки. А ви були у вісні така добра з обличчя, що я нахилився і поцілував вас». «Ой, Томе, справді, та я б тобі все за це простила». І вона рвучко обняла хлопця, змусивши його відчути себе найпослідущим негідником. Дуже добре зробив. Дарма, ще тільки в вісні. Мовив сід не сам до себе, але так, що всі почули. Замовкни, сіде. Людина робить у вісні те саме, що вона зробила б насправді. Ось тобі, Томе, найбільше яблуко. Я навмисне приберігала його на той випадок, якщо ти знайдеся. А тепер усі до школи. Хвала Господу Богу, Отцю нашому небесному, за те, що він повернув мені тебе, за його довготерпіння та милосердя до всіх, хто вірує в нього і шанує його заповіді. Хоч я грішна і негідна його благодаті, та якби самим тільки гідним призначалась його ласка і його поміч у скруті, то мало б хто знав би, що таке радість на землі і вічний спочинок на тому світі. «Ану, сіде, мері, томи, забирайтеся звідси мерщі, і он скільки часу я з вами згаяла». Діти пішли до школи, а стара жінка поспішила до місіс Гарпер, щоб чудесним томовим сном похитнути її невіру. «Що ж досіда, той дучи з дому?» Він визнав за краще не висловлювати в голос, що в нього на думці, а думав він о що. Ой, не віриться, щоб ото переказати такий довгий сон і ніде не помилитись. Яким героєм став тепер Том? Він уже не скакав, не гарцював, як раніше, а виступав поважно з гідністю, як і годиться бувалому піратові, який знає, що на нього звернені всі очі. А воно справді так і було, і хоч він силкувався не показувати, що бачить ті захоплені погляди і чує те, що кажуть у нього за спиною, але душа його жадібно поглинала солодку поживу. Менші хлопчаки та бунцем тяглися слідком за ним, пишаючись, що їх бачить разом, і він не жине їх від себе а простував попереду, мов барабанщик на чолі урочистої процесії, або слон, що вступає до міста, ведучи за собою мандрівний звіринець. Його ровесники вдавали, ніби й не знають, що він тікав із дому. А проте їх точила чорна заздрість. Вони ладні були віддати все на світі, аби тільки мати таку бронзову засмагу і таку гучну славу. А Том не приміняв би ні того, ні того, навіть і на справжній цирк. У школі всі товариші так носилися з ним і з Джо, дивилися на них з таким щирим захватом, що невдовзі обидва герої стали задаватися просто нестерпно. Вони почали розповідати про свої пригоди жадібним слухачам. Справді тільки почали, бо зважаючи на невичерпну фантазію оповідачів, Кінця тієї розповіді не було видно, а коли обидва дістали люльки і стали з незворушним виглядом попахкувати ними, слава їхня сягнула над хмарних висот. Том розважив, що тепер він може обійтись без Бекки Течер, досить з нього й слави. А то ж він житиме своєю славою. Може тепер, коли він став такою знаменитістю, Бекі захоче помиритися з ним, ну що ж, нехай захоче. Вона побачить, що він уміє бути таким самим байдужим, як і дехто. Аж ось з'явилася й Бекі. Том прикинувся, ніби не помічає її. Він одійшов до гурту хлопців та дівчат і пристав до їхньої розмови. Краєм ока він бачив, що Бекі... З розшарілим обличчям і блискучими очима весело гасає туди-сюди, вдаючи ніби ганяється за подругами, і щоразу, як нас до котрусь, заходиться дзвінким сміхом. Та дуже скоро помітив він і те, що вона незмінно нас доганяє, подруг поблизу нього, і при цьому крадькома позирає в його бік. Це потішило Томову недобру пиху, і замість того, щоб поступитись, він ще дуще набундючився і став докладати ще більших зусиль, аби не показати, що бачить її. Незабаром Бекі покинула ту гру і тепер нерішуче ходила неподалік, нишком кидаючи сумні погляди на Тома і раз чи два тяжко зітхнула. Потім вона помітила, що розмовляючи, Том звертається переважно до Емі Лоренс. Серце в неї защеміло. Її охопила тривога і гори водночас. Дівчинка намагалася піти геть звідти, але зрадливі ноги самі несли її до того гурту. Вона підійшла до подружки, що стояла поруч із Томом, і вдавано весело заговорила до неї. «А, Мері Остін, ти чому не була в недільній школі, неїдниця?» «Я була. Хіба ти не бачила мене?» «Та ні. А ти справді була? Де ж ти сиділа?» «У класі міс Пітерс, там десь завжди, а я тебе бачила. Он як? Справді дивно, що я тебе не помітила. Я хотіла сказати тобі про заміську прогулянку». «О, добре, а хто її влаштовує? Моя мама для мене». «Та ти що, то вона дозволить і мені прийти? Ну, звісно, що дозволить. Це ж буде для мене, і вона дозволить прийти всім, кого я захочу. А я тебе хочу». «Як чудово! А коли воно буде?» «Скоро вже, мабуть, на початку канікул». «Ото буде весело. Ти запросиш усіх дівчат і хлопців». «Так, усіх, хто дружить зі мною або хоче дружити». І Бекя крадькома позирнула на Тома. Але він саме розповідав Емі Лоренс про жахливу грозу на острові і про те, як блискавка розтрощила великий платан на отакесенькі трісочки» коли він стояв за два кроки звідти. «А мені теж можна прийти?» – спитала Грейсі Міллер. «Так, а мені?» – озвалася Селлі Роджерс. «Так, і мені можна?» – мовила Сьюзі Гарпер. «І Джо?» – «Так, і всі, хто стояв у тому гурті під радісний плескіт у долоні, дістали жадане запрошення. Всі, крім Тома і Емі Лоренс. Зрештою, Том байдужно відвернувся, і так само, щось розповідаючи Емі, повів її за собою. У бельки затремтіли губи, а на очі набігли сльози, та вона приховала це силованою посмішкою і жваво базікала далі, хоча тепер її вже не вабила ні за міська прогулянка і ні інше в житті. При першій же зручній нагоді вона пішла, забилась у глухий закуток і там, як заведено казати серед жіноцтва, Добре виплакалась, а потім сиділа похмура і мовчазна, роз'ятрюючи свою ображену гордість, аж поки задзвонив дзвоник. Тоді вона встала, труснула золотистими кісками і мстиво блиснувши очима, сказала собі, що знає, як їй вчинити. На перерві Том, веселий і вдоволений з собою, знов упадав коло Емі. Ходячи з нею, він весь час шукав очима Бекі, щоб ранити їй душу тим видовищем. Нарешті угледів її, але вся його жвавість миттю згасла. Бекі зручно вмостилася на лавиці за школою разом з Альфредом Темплом, і вони роздивлялися малюнки в якійсь книжці. Нахилившись над книжкою, голова до голови, вони так захопились тими малюнками, що, здавалося, забули про все на світі. Пекучі ревнощі вогнем запалали в томових жилах. Він уже злився на себе за те, що відкинув нагоду до примирення, яку давала йому Беккі, Лаяв себе дурним і всіма лихими словами, які тільки міг згадати. Йому аж плакати хотілося з досади. Емі жваво битала поруч, і серце її співало, а томові наче одібрало язика. Він навіть не чув, що каже Емі, і щоразу, як вона змовкала, чекаючи відповіді, Томс промагався тільки промимрити щось невиразне, а той зовсім недоладне. Його знов і знов тягло пройти повз затишну лавочку за школою і побачити ту неподобну картину, від якої в нього аж в очах темніло. Він не міг нічого із собою вдіяти і мало не казився злюті, бачачи, що Бекки Тетчер, як йому здавалося, і не гляне на нього. Так, наче його і не існує на світі. Та дівчинка, звісно, добре бачила Тома, розуміла, що бере над ним гору і була рада, змушуючи його страждати так, як зовсім недавно страждала вона сама. Том уже на силу терпів веселе базікання Емі. Він натякнув, що має невідкладну справу, і в нього лишається обмаль часу, але марно. Дівчинка й далі ще без угаву. Хай її чорт, подумав Том, невже я так-таки не здихаюсь її? Нарешті він сказав навпростець, що мусить іти в тій справі, і Емі простодушно пообіцяла, що чекатиме на нього десь тут, після уроків. Том подався геть, майже зненавидівши її за це. Хай би що завгодно, думав Том, аж зубами скрегочучи. Хто завгодно, тільки не той жежик із Сент Луїса, що виряджається, мов павич, і пнеться у великі пани. Ну, стривай же, поганцю, я добряче дав тобі, коли ти тільки з'явився тут. То дам ще й не так. Попадися лиш мені в руки. І він заходився чинити розправу над уявним ворогом. «Гамселив кулаками в повітрі, бив ногами, душив, ну що? Годі з тебе, здаєшся? Хай це тобі буде наука!» І уявна бійка закінчилася його цілковитою перемогою. На велику перерву Том утік додому. Йому вже не сила було зносити довірливу і вдячну радість Емі. Та й пекучі ревнощі доводили хлопця мало не до розпачу. Тим часом Беккі знову всілася з Альфредом розглядати малюнки. Але минали хвилини, а Томусе не з'являвся страждати, отож її переможний настрій затьмарився, і вона втратила будь-який інтерес до всього, стала байдуже, неуважна, а там і засумувала. Два чи три рази, зачувши чуюсь ходу, вона насторожувалася, та надія її була марна. Дом не показувався. Зрештою Беккі зовсім підупала духом і вже шкодувала, що зайшла так далеко. Бідолашний Альфред, бачачи, що вона не знати чому, збайдужіла до нього, раз у раз вигукував. А ось який гарний малюнок, ти тільки поглянь. Нарешті Беккі урвався терпець, і вона сердито вигукнула. Ой, відчіпися ти від мене зі своїми малюнками. А тоді заплакала. Підхопилась і пішла геть. Альфред поплентав слідом і намагався втішити її, але Бекі сказала, «Дайте мені спокій, не ходи за мною! Я тебе терпіти не можу!» Хлопець розгублено спинився, не розуміючи, що він не так зробив. Вона ж сама казала, що цілу велику перерву дивитиметься з ним малюнки, і раптом плачучи пішла геть. Альфред похмурий і замислений, по бріву спорожнілий клас. Він почував себе приниженим, і його брала злість. До того ж він уже здогадався, в чому річ. Беккі просто скористалася з нього, щоб досолити Тому віссойру. Зрозуміла, що ця здогадка аж ніяк не зменшила його ненависті до Тома. І він став думати, якоб утнути йому капость, не наражаючи себе на небезпеку. Я раптом на очі йому навернувся Томів підручник з правопису. То була чудова нагода. Альфред зловтішно розгорнув книжку на тій сторінці, де був сьогоднішній урок, і залив її чорнилом. Саме в цю мить Бекі зазирнула у вікно й побачила, що він накоїв, але тихенько непомічена пройшла далі. Вона подалася додому з наміром розшукати Тома і сказати йому, про Альфредову шкоду. Звісно ж, Том буде їй вдячний, і всі незгоди між ними залагодяться. Та не пройшовши їй півдороги, Беккі передумала. На згадку про те, як Том повівся щодо неї, коли вона розповідала про майбутню прогулянку, її опекло соромом, і вона вирішила ні. Нехай його таки відшмагають, зазіпсований підручник, а до того вона ще й зненавидить його. На все життя. Розділ дев'ятнадцятий. Том прийшов додому, мов чорна хмара. Але з перших життєчиних слів зрозумів, що де-де, а тут йому розради не знайти. — Ну, Томе, шкуру з тебе мало злупити. — За що, тітонько, що я такого наробив? — Та вже ж наробив. Я стара дурепа. Біжу до сіріни Гарпер, думаю, ось зараз розкажу їй про твій чудесний сон. І нехай вона спробує не повірити, аж раптом маєш. Виявляється, Джо уже розповів їй, що ти сам був тут того вечора і чув усю нашу розмову. Ой, Томе, ну просто не знаю, що може вийти з хлопця, який таке витворяє. Мені аж недобре стає, як подумаю, що я пішла до сіріни гарпер і отак пошилася в дурні, а ти ні словом мене не спинив. Тепер його витівка обернулась іншим боком. Уранці Томові здавалося, що то дуже дотепний і цілком невинний жарт. А тепер він побачив, як негарно повівся. Він похнюпив голову і якусь хвилю не знав, що й сказати тоді пробелькотів. «Тітонько, я дуже шкодую, що таке зробив. Я не подумав». «Ой, дитино, ти ніколи не думаєш, ніколи ні про що не думаєш, тільки аби тобі було добре. Ти ж, бач, додумався приплисти сюди поночі, аж із Джексонового острова». Щоб посміятися з нашого горя, додумався заморочити мені голову своєю брехнею про сон, а про те, щоб пожаліти нас і розвіяти нашу тугу, не подумав. Тітонько, тепер я розумію, як погано вчинив, але я не хотів, щоб вийшло погано, слово честі, не хотів, а тоді ввечері я прийшов сюди зовсім не того, щоб посміятися з вас. А чого ж ти прийшов? Сказати вам, щоб ви не тривожились за нас, бо ми не втопились. Ой, Томе, Томе, як би я дякувала Богові, коли б могла повірити, що ти справді мав такий добрий намір. Але ж ти сам знаєш, що це неправда, і я знаю, Томе. Та ні, тітонько. ні, це правда. От щоб я не зійшов з цього місця. Не треба брехати, Томе, від цього тільки ще гірше. Я не брешу, тітонько, я кажу правду. Я не хотів, щоб ви побивалися, тільки того й прийшов. Та я б усе на світі віддала, аби цьому повірити. А тобі за це простилися б усі твої гріхи, Томи. Я б навіть ні словом не дорікнула б тобі за те, що ти втік із дому і завдав мені такого горя. Але як же тобі повірити, коли ти, ну, чому ти не сказав мені, Томи? «Розумієте, тітонько, коли ви заговорили про похорон, мені враз подумалось, от було б здорово прийти і сховатися в церкві. А якби я вам сказав, нічого б з того не вийшло, тож я й поклав ту кору назад у кишеню і не озвався до вас. Яку кору? Ну, ту, на якій написав, що ми подалися в пірати. Тепер мені так жаль, що ви тоді не прокинулись, як я вас поцілував». Слово честі жаль. Сворі зморшки на тітчиному обличчі розгладились, і очі її раптом лагідно засвітилися. «То ти таки...» «Поцілував мене, Томи?» «Ну, звісно. Ти правду кажеш». «Та певно, що правду, тітонько, щиру правду». «А чому ти це зробив, Томи?» «Бо ж я люблю вас». «А ви лежали і стогнали у вісні». І мені стало вас так жаль. Це скидалося на правду. І стара жінка не могла приховати тремтіння в голосі, коли сказала: «Гаразд, поцілуй мене ще раз, Томе. І йди вже до школи. Не надокучай мені тут". Тільки-но він пішов, тітка побігла до комори і винесла звідти те, що лишилося від куртки, в якій Том був піратом потім спинилася, тримаючи куртку в руках, і мовила сама до себе, «Ні, не треба». Бідолашний хлопчина, він напевне, сказав неправду, але то свята, благословенна неправда. Вона так потішила моє серце. Сподіваюся, Господь Бог, я певна, Господь Бог простить йому, бо він сказав не від щирого серця, але я не хочу знати, що це вигадка, навіть не дивитимусь. Стара відклала куртку, і на хвилину замислилася. Ще двічі вона протягала руку і двічі забирала її назад. Та за третім разом таки наважилася, втішаючи себе думкою, це невинна брехня, невинна, і я не стану через неї журитися, і засунула руку в кишеню. А в наступну мить, крізь рясні сльози, читала на шкрябані на корі слова і повторювала. Ну, тепер я простила б цьому хлопцеві хоч мільйон гріхів. Розділ двадцятий. Коли тітка Полі поцілувала Тома, було в тому поцілунку щось таке, що всю хлопцеву зажуру, наче вітром здуло, і на серці в нього знов стало легко й радісно. Він весело рушив до школи. І, як на щастя, ще на початку Медоу Лейн наздогнав Бекі Течер. Усі томові вчинки завжди залежали від його настрою. От і тепер, ні хвилини не вагаючись, він підбіг до дівчинки і сказав «Пробач мені, Бекі, я був сьогодні справжнім негідником. Я більш ніколи таким не буду, ніколи в житті. Давай помиримося, гаразд?» Дівчинка спинилась і зневажливо поглянула йому в очі. «Дуже вас прошу, містере Томаси Сойере, не чіплятися до мене зі своїми розмовами. Я вас більше знати не хочу». Вона труснула голівкою і пішла далі. Том стояв такий приголомшений, що не додумався навіть гукнути, ну і начхати, а чекацяця. А коли додумався, було вже пізно. Отож він промовчав, але всередині у нього все кипіло. О, якби Бекі була хлопцем, от би він дав їй чосу. Уявляючи собі ту приємну картину, Том ступив на шкільне подвір'я і невдовзі знов зіткнувся з Бекі. Він кинув мимохідь дошкульне слово, вона відповіла тим самим, і між ними все було остаточно скінчено. Бекі аж, палаючи від збудження, не могла дочекатися, коли почнеться урок. Так їй не терпілось побачити, як Тома відшмагають за зіпсований підручник. Коли досі в ній і жевріло невиразне бажання викрити Альфреда Темпла, то тепер, після Томової образливої вихватки, від нього і сліду не лишилося. Бідолашна дівчинка й не знала, яка загроза нависла над нею самою. Їхній учитель, містер Доббінс, дожив до поважних літ, так і не досягши того, чого прагнув за молодо. Його заповітною мрією було стати лікарем, але бідність не дала здійснити цю мрію і прирекла його на вчителювання в глухому провінційному містечку. Щодня Сидячи в класі, поки школярі вчили урок, учитель діставав із шухляди свого столу якусь таємничу книгу і заглиблювався в неї. Шухляду, де лежала книга, він замикав на замок, а ключа носив при собі. Не було в школі хлопчиська, що не помирав би з цікавості і бажання хоч краєчком ока зазирнути в ту книгу. Але такої нагоди... Не випадало ще нікому. Кожен хлопець і кожна дівчина в школі мали свої припущення, що то за книга. Але серед них не знайшлося б і двох однакових, отож до істини вони аж ніяк не вели. І ось коли Беккі проходила повз учительський стіл, який стояв біля самих дверей, вона раптом помітила, що ключ від шухляди стирчить у замку. То була справді щаслива нагода. Дівчинка озирнулася ніде нікого, і в наступну хвилину книга вже була у неї в руках. З заголовок на першій сторінці анатомія, праця якогось там професора, нічого їй не сказав, і Бекки почала гортати сторінки. Майже одразу ж вона натрапила на гарний кольоровий малюнок, що зображував зовсім голу людину. Та в цю мить на сторінку впала якась тінь. На порозі став Том Соєр і метнув швидкий погляд на той малюнок. Бекі шарпнула книгу, пориваючись згорнути її, але так невдало, що розірвала аркуш з малюнком аж до середини. Вона квапливо засунула книгу в шухляду, повернула ключ і аж заплакала з досади й сорому. Томе Сойре. Тільки ти здатен на таку капость, підкратися до людини і підглянути, що вона робить. Звідки ж мені було знати, що ти тут робиш? Як тобі не соромно, Томе Сойер? Тепер ти викажеш мене і я, що ж це буде? Мене відшмагають, а мене ж ще ні разу не шмагали в школі. Потім вона тупнула ніжкою і сердито мовила, ну й виказуй, коли ти такий підлий. А я знаю, що й тобі перепаде. Ось постривай, побачиш, гидкий, гидкий, гидкий хлопчисько. І з новим вибухом плачу побігла геть. Том стояв на місці, спантиличений цим несподіваним наскоком. Нарешті промовив сам до себе. Що за дурепи дівчиська? Її, бач, ні разу не шмагали в школі. Сміх та й годі. Ну, а як і відшмагають, то що? Ото всі вони такі рюнси й боягузки. Я то, звісно, нічого не скажу старому Добінсу про цю дурепу, бо можу поквитатися з нею інакше і без підлоти, але що з того? Він же однаково спитає, хто розірвав його книгу. Ніхто не відповість. Тоді він зробить так, як завжди, почне питати всіх по черзі, одного, потім другого, а коли дійде до неї, то зразу сам побачить. Не треба нічого й казати. Тих дуреп усе на обличчі написано. Духу в них справжнього нема. Ну, а потім, звісно, всипле її як слід. Еге ж, у добрячу халепу вскочила Беккі Тетчер. І нікуди їй не подітися. Том ще трохи подумав, зважуючи становище, тоді додав. От і гаразд. Вона була б рада, якби це мені таке. То нехай і їй перепаде. І він побіг до гурту школярів, що пустували на дворі. За кілька хвилин прийшов учитель і почався урок. Того дня Том не виявляв особливого інтересу до науки. Він раз у раз позирав на дівчачу половину класу, і обличчя Бекки, дедалі дужче, не покоїло його. Після того, що сталося, Том і не думав жаліти її, але тільки й того. Справжньої зловтіхи він збудити в собі не міг. Невдовзі випливла на світ історія із зіпсованим підручником, і Томову увагу на деякий час цілковито відвернули власні клопоти. Та й Бекі ніби прочнулася від своєї чорної зажури і виказала жваву зацікавленість тим, що діється в класі. Вона знала, хоч би як Том запевняв, що то не він облив книжку чорнилом, покари йому все одно не минути і не помилилась. Справді бо відмагання обернулася для Томи тільки на гірше. Бекки сподівалася, що це потішить її, і селкувалась викликати в собі почуття зловтіхи, але це в неї не дуже виходило. І коли настала фатальна хвилина, її раптом наче штовхнуло щось устати розказати про Альфреда Темпла, та вона придушила в собі це поривання і лишилася сидіти. Адже Том, переконувала вона себе подумки, Напевно, розкаже, що то я розірвала книгу. Ні, не озвуся словом. Хай би навіть від цього залежало його життя. Том відбув покару і повернувся на своє місце. Не дуже всім тим журячись. Він цілком припускав, що міг і сам випадково вивернути чорнило на підручник, бешкетуючи в класі з товаришами. Отож, і відмагався тільки для годиться, бо такий вже був звичай до кінця стояти на своєму. Так минула година. Вчитель куняв на своєму троні. В повітрі лунало сонне гудіння учнів, що товкли урок. Та незабаром містер Доббінс випростався, позіхнув, потім відімкнув шухляду і сягнув рукою по книгу, але, здавалося, ще вагався взяти її чи ні. Більшість учнів байдуже дивилися на нього – та було серед них двоє, що напружено стежили за кожним його порухом. Містер Доббінс якусь хвилю неуважно погладжував книгу пальцями, а тоді взяв у руки і, зручніше вмостившись у кріслі, наготувався читати. Том метнув швидкий погляд на Беккі. Колись він бачив такий зацькований і безпорадний вираз в очах кроля, на якого було націлено рушницю. Хлопець ураз забув про їхню сварку. Мерщій, треба щось робити, цю ж мить. Та як на те, така нагальна потреба немов скувала його думки. Ага, придумав. Зараз він підскочить до вчителя, вихопить у нього книгу і дремене з нею геть. Але на якусь коротку мить Томові забракло рішучості, і нагоду було втрачено. Вчитель вже розгорнув книгу. Ах, якби то повернути ту згаяну мить. Та ні, надто пізно. Порятунку для Беккі немає. А в наступну мить учитель звів очі на клас. Під його пильним поглядом усі враз принишкли. Було в тому погляді щось таке, що навіть невинних охопив страх. На довгу хвилю можна було полічити до десяти, запала мовчанка. Вчитель не мов набирався гніву. Потім він запитав, хто порвав цю книгу, ані звуку. Чути було б, якби впала шпилька. Мовчанка затяглася. Вчитель вдивлявся в обличчя учнів, шукаючи винного. Бенджаміне Роджерсе, це ти порвав книгу? Ні, не він, знову мовчанка. Джозефе Гарпере ти? І не він. Що далі тривали ці повільні тортури, то більша тривога краяла тому від душу. А вчитель, доскіпливо повівши очима порядка хлопців, трохи подумав і обернувся до дівчат. Емі Лоренс, заперечливий порог голови. Грейсі Міллер, той самий Порох. С'юзан Гарпер, це ти зробила? Знову ні. Далі була черга Беккі Течер. Тома аж дрож пройняв від хвилювання й розпачу. «Ребекко Тетчер!» Том поглянув на її обличчя, воно зблідло від жаху. «Це ти!» «Ні, ти дивися на мене!» Вона благально звела руки. «Це ти порвала книгу!» І раптом у Тома блискавкою сяйнула думка. Він підхопився на ноги і гукнув. «Це я! Я порвав!» Усі аж очі витріщили, вражені такою несосвітенною дурницею. Том трохи постояв, приходячи до тями, а коли ступив уперед, на зустріч по карі, в звернених до нього очах Бекки, світилося стільки захвату, вдячності й любові, що задля них, він радо став би під ще і сотню разів. Надихнувшись величу власного подвигу, Том без жодного звуку витримав найжорстокішу з екзекуцій, що їх будь-коли вчиняв містер Доббінс. І так само незворушно вислухав безжальний додатковий вирок лишитися на дві години після уроків. Він знав, хто чекатиме на нього біля воріт коли його випустять з ув'язнення. Отож і не вважав, що марно згає ті нудні дві години. Того вечора Том ліг спати, плекаючи плани помсти Альфреду Темплу. Сповнена сормою каяття Бекі розповіла йому про все, не приховуючи й власного віроломства. Та навіть жадоба помсти скоро поступилася місцем куди приємнішим думкам. І коли хлопець урешті заснув, у вухах його солодкою музикою бриніли останні слова Бекі. О, Томе, я й не знала, що ти такий благородний.